«Та дайте ж їм, дайте!» Я зіп'явся навшпиньки, і в мене очі рогом полізли. Крізь нато продиралося кілька драбів у камуфляжних костюмах. «Афганці чи що?» – подумав я, – отиретіло, розглядаючи, як один спиняється перед столиком. «Але який апломб!» – можна подумати, що вони бозна яку місію виконують у цьому задріпаному містечку. «Мужики!» – сказав здоровезний лобатий хлоп'яга – кривляючись у недобрий усмішці. Певно, був контужений, бо ще в нього сіпалася. «Ми ж вас попереджали». «Ах ти ж казлота, промовив він раптом, узрівши прапора. «Та що ж ти оце твориш? Бидло ти бендерівське! А ну дай ж я ось сюди, дай!» «Характер твій найбільший ворог», – сказав мені Мурат два роки тому, після того, коли я покалічив кагебіста, який учащав до дисидентського клубу. Надто вже легко піддається емоціям, хлопче. Що ж, це таки правда, я мало чутливий до болю, байдуже зношу і спрагу, і голод. У бою почуваюся, мов риба в воді. Але як не доведи, господи, побачив, що двоє гамселять одного, той драб не встиг навіть зойкнути, я перехопив його руку, простягнуту до прапора, черкнув по ліктю ребром долоні і фахово крутонув її, зав'язуючи у вузол. Його соратники були поруч, але відреагували запізно. Один уже був на відстані витягнутої руки, як я хекнувши, вгатив його, крученим ударом удихало. Ще один спробував атакувати мене шабельним випадом по горлянці. Схлипнувши, почав осідати на тротуар. Руками він тримався за низ живота. На сьогодні боєць із нього був ніякий. Усе сталося за 5-6 секунд. Збіговисько, валячи одне одного з ніг, кинулося хто куди. Драбуга, якого я пожбурив першим, сидів на дорозі і тряс головою. Ну, а решта драбів спинилася і не знала, нападати їм чи ні. Я виступив вперед і став, склавши руки на грудях. Тінь падала від мене на хідник, якась така вугласта, здорова, ну як отгорила їй Богу. Ну, поспитав я, обвівши їх поглядом. «Ех!» – крикнув один, тицяючи мене пальцем. «Та це теж козьол! Маман, подивись, той же ж самісінький, той, що я розказував, га?» Я аж очі витріщив. «Ні, справді таке, малий цей світ. Серед драбів у одностроях командос був і паруб'яга, котрому я наганяв розуму на автобусній станції. Боже, Боже!» – подумав я мимохідь. До чого змінилися краї мого дитинства, коли на їхній землі з'являються отакі суб'єкти без краплі розуму, тіні сумління та й взагалі. О, яка нежданна стріча! Я підійшов ближче і зобразив на своєму лиці невимовну втіху. Друг, і ти тут? Певне, мало заробив. А може вже й забутися встиг, як я рехтував тобі кістки? Ша, мужики, ша! Високий чолов'я з колючим поглядом притримав гурт, котрий рушив, було на мене. «Ти хто такий?» – суворо спитав він, підходячи до мене. «Ти савгана? Так почому же очі його раптом розширилися Йо «Їо-моє, ні, я такої, що не слухав! Парень, так тебе вже убіли, а?» Але я вже впізнав його, я впізнав його першим, і перше, що я впізнав, це був його погляд. Він геть не змінився за ці десять із гаком літ. З того дня, як почавши свої студії в університеті, я вперше їхав додому на зимові канікули. Власне, познайомилися ми в черзі на автобус. «Дивно», – сказав я, узрівши в нього студентський квиток. «То ми з одного вузу?» – він зиркнув на мене з якоюсь аж прокурорською недовірою. «Ну-ка», – він, – «ну-ка, парень, покажи». Я помахав йому перед очима своєю книжечкою. Хм, недовірливо сказав цей тип, вивчивши усі підписи й печатки. «Да, удивительно навіть. А з якого ти факультету? з сільською прямотою спитав я і насторожився, почувши відповідь юридичний. Це було справді неабищо. А як на ті часи? Ти, може, в міліції працював? спитав я обережно. А може, в KGB? в школі, відказав він, дивлячись. Мені в вічі незмигним чесним поглядом. Простої советській школі. Що ж, світ і справді замалий. На початку 80-х почали гребти до війська навіть студентів.